Tumekutana uwezi kutukabithi Zawadi mbali mbali ambazo wame Kama mwona kuna listi ndefu sana Pala ya vyombo mbali mbali Ambavu, kimsingi uwa ni viku Adim kwa sisi kwa mana kwa mba hua ni gali Yali mangoma makubwa mmeaona pale. Kuna magitaa kabisa ambayo Ni mazuri kabisa kuna vyombo Vya, ku, vya kupiga picha la pink pia Kuweza kuedit films Na imezungumzia pale nikasema kwa mba vimekuja kwa muda muafaka Kwa mana kwa mba sasa hivi Tunarasimisha rasmi um, Swala la fila mpamuja na mziki Kwawe kuweza kupata vyomba ambavu itaweza kusaidia, kutoa vitu ambavu ni quality, itasaidia zaidi. Kwawe watanzania kwa kiasiki kubu watafaidika. Wale watu wa wale kufanya kazi ndani ya serikali ndani ya kitengo cha eduket, ch cha nani, cha utamaduni. Sasa watapata vyomba vizuri vya kuweza kutoa kazi zao nzuri. Na nimezungumzea kabisa kwamba chuguli za urasimishaji, maswale ya filamu yamepata viwambo vingine vizuri zaidi vya kuweza kutengeneza filamu vizuri zaidi. Kwao kwa, kwa kiasi kikubwa ni ni ni mwendelezo wa mipango mbalimbali ambayo tumejipangia ambayo ni mipango ambayo inaelekea kuwasaidia wananchi. Ah, kwa kiasi kikubwa cha vifaa kitanda katika chuo cha sanaa lakini vingine vitaweza kubaki katika nani kitengo cha filamu kama nimeosema vinashughulikia masuala ya kuweza kufanya filamu ng editing na nini na nini lakini like